الحمد لله وكفا وصلاة والسلام السلام على سيد الرسول و خاتم وعلى آله و أصحابه لتقيا المعباد بسم الله الرحمن الرحيم دنبي اللي صلاة و السلام دسيرت سلسلا شغروة مكی دور اتم شعو مدنی دو شر شرو شرو شعو د مکی او مدنی دوړه دورونا یعنی د نبوت زمانہ د دریشکارا د یار لاسکارا په مککیو لاسکاره مدیني کې خو بیا د مکیو مدنی دور خپل کې بیا په غونو ادوار باندې مشتمل مکی دور تقریبا سلور ادوار دی اګه د مکی دور د سیرت د بیان دوران کې ویل شي د واسول دونه اوولانه دور دا غازی نبوت د غارې هیرانه د اعلان نبوتنا درې کاله مسلسل دا ولانه دور ودی خوفیت دعوت چلی ده خاص خاص کسان ته نبی صلی الله و سلام دعوت کوو او عام دعوت نو یعنی آغاز نبوت د غار حیرانه تر اعلان نبوت وکړې سو کوری چې نبی علیہ السلام لا عام اعلان نوکر نو د دری کاله یوه خفیہ دعوت پکې چریده خاص خاص خلکو ته دعوت دوم دور د مکی اعلان نبوت نشوونکی کله چې نبی علیہ السلام عام اعلان وکړ دا دور دو کالاله یعنی بنظم نبوي pore او اعلان سره دا ظلم ستم او دا فتنو دور مشور او مخالفت شروع شید نبی رسول مزاحمت شکل اختیار خندګانی مصفری الزامات شب و سب و شتم پرا پیگنڈی غریب و کمزوری مسلمانان ایمان دی زیادی شوروش درین دور بیا در دقی آغاز فتنینان یعنی در بینزم د ابو طالب او د خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی نها وفاق چې دانا سم نه بوي دی بین سم نه لا سمه بوي دی د دې دړکی پینځه کا دی کې د مخالفت انتهی شدت اختیار کړل مسلمانان د کفار مکینه تان شو او حبشه ته حجرت مجبور شو د پیغمبر صلی الله و سلامه او د خاندان سره قریش او د مکی خلکو ماشرتی او معاشی بې کارت سوشل بې کارت او په شبې طالب کې دی مخصوص دا دریم دور سلورم دور به د مچي زندګي د دغه لسم نبوينا تر دیار لسم نبوي پورې درې ګانو نبی عليه السلام پدې پوښو چ دلت خوږ کمزګیان خلک دینه مانی خو او لا چرته بهر د امن او امان زې قتلګړی چې الهمغه په امن او امان سره د خپل دین دعوت اشاعت او رحمتو دلته سختیم انتهایی زیاته د مصیبتونو مله مکه کې ژوندین مشکله شې وره او نبی علیہ السلام بیرونی دعوتا مشوروکا طائف تلاڑ خو طائف کی ہم زیمی نو مختلف و قبائلو تا نبی علیہ السلام زان پیشکا دا حجکا مقوبانے بے دعوت ورکو خلکو تا جیدی زمان حمایتو کیو دا دیکلی وطن تلاڑ شملت دا, دا دا دین بیان خو اکسر خلقو انکار کو تر دی چیدی د مديني انصار چې د صبح انصار راغلي او د اقبې په موقع باندې د نبي عليه الصلاة والسلام د ایمان رول او د انصرت بهته او دغه بیا د مديني د هجرت بنیا جوړش او د د مکی واره د نبي عليه د قتل او د شهادت منسوبي جوړې کړه او بیا هجرت شوه د ثلول دورونه د مکی ژوندې مدنی دور د حجرت نه شووش شروع شنه بي عليه السلام هجرت کوه با غي شو حجرت څنګه وشو د لاره سفر څنګه او بعد نبی عليه السلام ورسی کو با کې د سوروز قیامت او د مسجد د اباده نه بعد عباد نبی عليه السلام مديني شهر ته دا داخل شو د مغني دور د هجرت نه بعد شروع کی د مدني ژوند بیا د نبي عليه صلوات و سلام وفاته پورې درې ادوار دي نبي په درې حصو باندې مشتمل دغه دور اولنې دور پدې مدینه کې اغا د هجرت نه بعد تر درے میں حجرے پورے یکم حجری دو حجری تین حجری پدی کے ساہم کارونشی دویم دور دا مدینے دادا درے میں حجرے تر شپگم حجرے پورے چی حجری پورے یعنی دا غزوه احد نوالا تر سلهودی دیپور لبندور او بریم دور د دو مدینه هغه بیا د 7 هجری نه شو کیږي 11 کی هجری د نبی صلی الله علیه و آله فاته اوره یعنی د غزوه خیبر نواړه د حجۃ الوداع تکمیل انقلاب چې د پیغمبری انقلاب سردوره سید او نبی علیہ السلام بیا وفا د ده مدنی دور او د مدنی زندگه دره پل کور کې دنگا ادوار برحل حجرت نباد ده دره ادوار دی او بیا ده لس کالا یا ده دره دورا دری ا دواره پدې کې سس واقعیا تھا لا درغلی د مې ان شاء نبی علی صلتو و سلام چې هجرتو کو د قبا بیا مسجدې بوی وی ترپ تعیینې مدینه شهر ترپ طلا نو التا بنو نجارو هغه محله کې پات شو د ابو یوب رضي الله تعالی کور کورکی تقریبا شپد میں عشتے قیام دا حد کړي شپد میں شپاد کله چې مسجد جوړ شو مسجد سر روسطو خوکه حجره جوړ شوه نو مها تو دا پارا نن یې ویله صلوات والسلام بیا اګهه منتقل شو دا بو یوبن ساری دې نه کور مسجد تعمیر شوه او د مسجد د تعمیر هم حقود تبصیلو دق ده مسجد تامیر چه کلا اختتام ترسیده نو دق وقت که یو واقع دو شوا چه ده دید بنو نجهارو کمسردارو او مشور صحابی اسعد بن زرارا رضی اللہ تعالی نو. چه پا عقبی کم شامل شرو یک دم اچانک وفات شد بیمار نو جب جوړ او एकदम پیسر بیمارې حمله وکړه املی سره एकदम وفات شو نبی علیہ السلام ته پتو لګېدل ډېر سخت پریشان شو خبر حپش او دوی چې مشرکینو توس د خبرو مو قبهدار شو مکه والا بوي چې دا عجیب پیغمبر دی په دوستانو باندې اچانک مرګونه شروع ش زکه دشمن خبره پیګړې کوي او دا خو اهم صحاب دی انصارو کې ده سردار ده اچانک وفات شوه نبي السلام په دې د خپشویو او در منشیو د چکلا دغه کفن دفن و غیر و شنو دغه د خاندان بنون جا چې نبي عليه السلام پکې اوسم او د نبي عليه السلام ما ماخیدم کې ویرانل او نبي عليه السلام ته وي چې زمو سردار ابو امامه ده کنیاب اماما و نمی سعد بین اصعد بین زرارو ابو اماما زمون سردار و اغا شو نو اس دا سو کا چه تمون لداغ قائمقام داغ پزیبانده یو سردار مقرر نبی علیہ السلام و تو فرمائے گئے چه تا سو بن نجار و زماما ماخی لیے نو زم ستا سو نیم کنا یعنی زم ستا سو خورایے نو دا سیدان چہ بزستاسو سردار شو سردارو نقيب ابن نقباب مقرر لگا مشران اميران نو سردار او نقيب مزبل سردار تاس ضرورت تے دیواني بن نجا دیر زیاد خوشحال شو چہ گور دمن سرداري پیغمبر واغشت دیر خوشحش نبي عليه السلام پاک حکمت دو چہ کی دیشی زمادہ ہجرت نمخ کی دے أوس او څو کې او پدی خلکو کې ډېر لې اختلافات او شر شدت او جګړې او مسئلې وي اسنه که دا سردار دا مثلا نه وي راپورته شي او زه یو سړی په بنو نجار کې امیر مقرر کوم او کېږي چې بل ده, ده توقول لري نه اختلاف جوړ نشي نو نړیری سلام په خپلې بزنګ تاسو سردار تاسو स्वामी د بنو نجار تاسو هم زمما ماخې دې حال به الحال پدی تیری پسرار دغه یو اتفاق ان اتحاد و او مقصص برقرار پاتل شو او تقدم مسجد د دې تعمیر دوران یا د تعمیر په اخر کې مؤاخاتم نبی عليه الصلاه والسلام وکړه د صحابه کرامو را غلی مهاجر او درن د انصار ترمنځ دغه واقع په اوله هجری کې او د مسجد تعمیر دا دا دوران یا اخر کې شړی دغه دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا با یہود راتل او اووی با ایمانم رولہ څنګه چې د مدینه خپل خرج انصار څخه مخکی مسلمان شی او سنورم راتل وقتن بو وقتا مدقسی د یہودو نبی علیہ الصلوۃ لا گفتو نا زن زن دا سوق را روان وو دا نبی علیہ الصلوۃ ملاقات ولاقات وکاو معلومات وکاو دایو چې دا وه چې يهودو تدا پتا وا چې موږ سره سلام د اخیری پیغمبر دراتلو خوشخبری ورکړو چې اخیری پیغمبر بان قریب راځي او دوی د دې منتظرونه اخیری پیغمبر نو چې نبی علیہ السلام مدینه ته حجرتو کو نو د یو د خاص کړ د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضرېدل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امتحان په تور به څه تطو سنم کول چې دا اړشټینه پیغمبر دې کنه د علامات و معلومه کم چې بخښه قسمت او الله پاک یې نصیب کړي مالې کړي ونه بس هغه با د نبی علیہ السلام پہچان چوکه چې دا حق پیغمبر دې بس ایمان به پر او سو چې بد قسمت یا ځدیانې ما لېبا محروم شو دغه دوران کې مخکمو ویلو چې کو يهودو کې د خیبر علاقې نه هويا ابن اخطب اغه دا غرور ياسر ابن اخطب راغله نبی عليه السلام ملاقات چې داږي واقع مخکمو ویلي و سفیر رضي الله تعالی خو خپل بیان کړو لکه سفیر زلانه ده نبی علیہ السلام بیبی ده او د دې بلار دا فای ابن اختر ده د يهودي او د خپل قبیله سردار ډیر غلي دي نو نبی علیہ الصلاتو والسلام سره ملاقات شوهره او چې واپس تلی دي نو دत्रे یعنی د سفیر زلانه خاطر دا یاسر ابن اختر فل قوم دوی دي ایمان وروړه دغه مګه پیغمبر دې چې تاسو منتظر وې خدای روره مشرو سردارو سردار او خی اختب غ مخالفته او دا د وجهنا دا خلکو ایمان راولو کې رکاوټ و دته سه احادیث کی راضی ترمیزی و بن ماجری روایت ته صحابی دے صفان بن عاصال رضی الله عنه اوې یو يهودي د خپل مرګري سره یارور سره را روان شو د خپل کلی کري علاقې او خپل قبيلين د نبي رسول و سلام ملاقاته پات او ته و راځه ايو مرګر دي بل توي د يهودي تا عالم تا چې راځه چې هغه پیغمبر لور شو نبي ملاقات نټول خره ورزی وي ګور دوتوې نبي و تموایا ا سينه چل تا ور شو او توته نبي وې نو سترګې به سډوچی چې وګړه دیم راتنه وي دا څه ځان به هرحال نبی رسول الله خدمت لرل د دوه عالم يهودي مولاهم سره دا بل همین سره یې رورې د یې مرګره د نبی رسول الله مجلس ته نو دی يهودي تي تطوص چې الله موسى سلام الله تس آیات بینه نه واضح آیات بینات ورکلو یا معجزے یا احکام اغه سری نو نبی علیہ السلام عطا بیان یا حدیث کی راجنده مشکات بخاری هم نبی علیہ السلام او اغه نه خبرې چې الله پاک موسی علیہ السلام تم کړې ادای چې یو بل الله سره شېف نه کوی ذنب بغلا نه کوی درم بزنا نه کوی دره سلورم ب قتل نه کوی پنځه ذنبه انداده ا پچا توہمت نه لگاوي شپغم جادو نه کوي وووم سود نه کوي او اتم پپادمان سزا به تو مت نه لگاوي او نہم د میدان جهاد نه بطيخت نه کوي متزم د دینو محکم او به ورته وی خاص کر يهودو تاسو د پاره دادار چې د حاضر و تاسو په دین کې د عبادت د فارم قرار ونه په دې کې د حد نموزه یعنی د دې خلاف ورزي مقاې په تاسو کوم په دې ورسکار باندې کوي د دنیا کار باندې کوي صرف د الله عبادت وکړه دا خبري چې وي وری ده نو د خو پویو پویو شې دا بالکل مال خبرې راتو کړي کم چې د رسول الله سلام د دین دي موږ د نبی الله سلام خپل اسنه خپل کړې په پیچان چې د نو نبی الله سلام نو لا <سؤال> سُنہر پیر کلکټ او د الله نبی نبی رسول <سؤال> اسلام او ته چې نبی مهمه معنی کوي ایمان مراباندې راوړي نه ورته وي موم ایمان نشو راوړي یو خبره ده وایسه خبره ده وای داوود علی السلام ویلی چې دا دعا کړې وه چې الله د آخري پیغمبر زما په نسل کې راولېږي نو ته خدای هغه په نسل کې ني څنګه ستایته به کستایته به ګڼه دا يهود وم قتل مولي یهودونه او یعقوب دا یو یوهود و چې څنګه تا هلالکه دیم دروغ ویلی داوود علی السلام دا خبره چې دعا کړي و چې زمانه سل کی او تدغه پنا سل کې نه دروغ وای دا خبره مخکې نه چې نبی علی السلام با د ابراهیم علی السلام دا اولاد کې د اسماعیل علی السلام په شاح کې راځي خداوی دروغ دی به معنی دغه سه ډیر د یوود برابر بلې کې مشہور صحابی عبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالی دم یہودی عالم هم ده ماله ده په نبی علیہ السلام د اول ملاقات تذکره کوي اوی چې کله نبی علیہ السلام مدینه تر راغی تشیخی روړ د قبا نه مدینه تر نو دا عبد الله ابن سلام حمد الغلطقوشه وسید وی خلکو چې आवाज وره چې پیغمبر راغی رہ نبی علیہ السلام نو خلق را منډه والے می پیغام منډه والو کې وسم هم منډه والے رسول صلى الله عليه وسلم کوئی څنګه می نظر پرېوت د ډېر می عالم د يهود نظر پرېوتو سره چې موليدنو مو فلم ما رايت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب کله چې می وليد ما يد مخده دروغ جن سړي نه ره دا مخ رشتي واله معصومية ده غين احكاري اول خبره چه ما ده نبی علیه صلاة و السلام ناوری دلیوار چه ده ناس و صحابو نوی نوی راگلیو نوی دیوی الناس افشو السلام وعطعم الطعام وصلو الارحام وصلو باللل وانناس نیام تدخلو الجنة بسلام اے خلقو سلام خور کې یو بل کې سلام اچوي یو بل باندې خوراک کوي سره رحمی او خپلولي پالي او خاص کر دښتي موس کوي خلک چې کله ود پراتی تاجت وه نو تاسو به پېجي جنت تلاړ شئ هي اوله خبره عبدالله السلام عبد الله ابن السلام رضواني چې اول مادہ وره بس ملاقات ملاقاتو ملاقات دوران کې داور لا خبره ما او وره وګره دغه ربه نبی আলাইহ السلام مې خبره کوي مدینه ته اول ورځو کې را نوتل او دا خبره کوي رسول وره د اصل کې نبی আলাইহ السلام د یو نوې معاشري تشکیل کوي د نوې معاشي بنیاد دي او اسلامی معاشره نو یقینا دا سه خبره وکړي چې بس سم معاشره بنیاد کېو مکه نراغلی محاجر نوی خلق ہے او د مدینی خلک سو سو کلیو میڈر دا یو بلنا لری تعلق نشت دمرا نو د تعلق چولولو د پار اوی افشو سلام او سلام آچا سلام سره تعلق بوڑی او سو گره او سڑی نبی جنی سلام بیوار چوا بلو رضا عبار بلو رضا سرو دیگی لازو امیرو کی خبری بشو تعلق بجود شد نا افشو سلام او شي تعلق جوړ شنو دو زوی خبر ادا دا چې اته متعام زکه مهاجر راغلی ضرورت د خوراک سکا نه اته متعام په معاشره کې اوله بنیا دي تعلق ده شي د بسم مسلمانانو معاشه کې بل سر تعلق وي او تعلق پیدا کی په سلام کلام الیک سره دین یو نه معاشره جوړېږي رسد عظیم کار کوي او چې دې معاشي مسلې او پکې بغې ګېړه بانيږي کار سږي نه داخله حقوق او ضرول د باروي اته او بیا کلم چې علیک سلیک او قرق څنګه بيوبل خورون رښتې تعلوقات هم جوړ شنو رښتې تعلوقات هم برقراره ساتي د یورسو تعلق مکووي چې د مفاد او تعلق څنګه چیر دنیا خلک کوي کله ربل مفادي تعلق الیک سړي کوي شري ختم شي نه نه نه تعلق برقرار سات او دو خ دنياوي په دیمه معاشره جوړي شي نو بلکا روحانی اللہ سر دا تعلق ناقا فرز منز و غیر اخوار سو بیخو بکویخو دا شکیو درے گے اللہ دا چکل خلکو دی و دیبم دا اللہ سر دا تعلق دو دا ولنید درے خبره پو معاشرہ کی دا انسانانو سره د تعلقو کرے او دا سلورم خبره الله سر دا تعلقو کرا نو چکل دا انسان معاشرہ د بندگانو سرم درست دی او تعلقی د الله سرم درست شو نو تدخل جنت تبو پس امر امان سران نو عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ اول وی ته ما دا, دا اول د ملاقات خبره دا کړو دا عبد ابن سلام رضی اللہ عنہ داوی د دا یوسف علی السلام په اولاد کې دا انا سبیر دا تورات ډېر لې عالم کله دخلهم حسین ابن سلام له سواد سره حسین کله چې اسلام راول نو نبی علی السلام ملن بدل کا عبد الله ابن سلام نبی علی السلام پیژاندل دغه څه واقعي موي وې د نبی له سلام الله علیه د منډه چنيواله خلکو کې وې دا چې چلو چې زه د کجورو په یو باغ کې د کجورو په وونه کې ناسوم بل او زمایا وترور وا اغه عالم وا د تورات داغه نوم خالده بنت حارث وا ترور مې وا د فلار طرف دا لاند د لاندې غناس او زبر کجوروونه کېم او کجوری شکوم چی پدی که شور جوڑ شو مهید آسا چل لی نیو کسرا تووی چې دادا مسلمان و آغا پیغمبر را غی کنا مدینی طرور سی وی ما برا پدی کجوری اونکیوی الله اکبر زکر دم مخکن پیشند او تسکرین مدینی کی کئی دی کنا انسار و با قول الالبی علیہ السلام نورا کل دے انتظار باند وی چی کلا د دې تکبیر د آواز زماترو رورې د خپل علمه ولند نه استاوه یما ته وی چې په می د قسمی کده موسیب نے عمران دراتلو خبر توريده لې دوونه بنوي خوشاله شي اسی ولې یو قسم لعارو په اور ورګی خپل پیغمبر موسی عليه السلام خبر دې ورېدلونه ونو خوشاله سونه چې په دې شو ویما ترور ته وی چې تروري د قسم قسم د موسیب نے عمران رور دې دا کنه نام د موسی ابن عمران وروړه نه یې ان بیا خپل کړيونه او د دې دین او مغد دین د پکم باندې چې الله موسی علیه السلام را لېګلوی نو بیا مې ترور ما نه تاسو خو چې دا ولي مغد پیغمبر دې سر چې داغه باره کې دا خبر ده چې د قیامت سرنيځ دی براجي وې ما ورته چې ومغره بزینابادی بیا ورلمو د نبی صلی الله مجلس کې حاضر شو مو دغه مخکې چ کم حالات موغ و رو نو دغه حالات پیغمبر مخ مبارک کا تللو سرمان ته یقیو شو او دغه خبر م می د بیا د صلات سلام نهواورې د اسلام راړ نه بعد رالم کور نو کور کې خپل کورله له دعوت ورک نغین مسلمانان شو او خپل ترور ته دعوت وو نو ترور من به ایمان راړوغم اسلام قبول قبولکه. خوئی اسلام می روڑو نبی علیہ السلام تا می او رضو ای خوئی اسلام می پت کرو آم یهود تنا دا یهود غٹ مولو استاظ و مشر خوئی اسلام می سرواز پت کرو یه رضو می نبی علیہ السلام تاوی چه دا اللہ پیغمبرہ دا یهود ندی این الیهود قوم بختن دا دیر لے بختان تڑون کی خلق دا پخل کو دیر لے بختان و بدنامہ لگل نو اسی چې زماده اسلام نه خبر شي نو بدنامي رالونې لګي وکيلي شيстаўه راځل تور شي چې دا عبد الله ابن سلام دونه پت سره دی نو یو کار بو دا شي بوکو چې زبا تمه په دې کور جمعه سرخه کې کور دې کور سيسه کې پټکا او د يهود سم مجلس لرای شي يبه رو راوړه زماده قوم خلک نو ته بده دینه پوسو کې چې دا عبد ابن سلام تاسو دې سیمه سره دی نو بار حال چې دیوي چې خسنې روزم او زبر کلیمه دضيف مخکې ویم بیا کدي شي دی ایمان رولي او ځکه نور سره په سي پراپاګانډې کینو کوي یوزل خدای تعریف زما کړیстаў مخکې وې دا چې نوبي عليه السلام داسې پټ کړو دکي يهودو اوسل نو يهود چیراله نه چې تپو نوبي عليه السلام دې تپو سو کوته وې دا حسین ابن سلام تاسو کې څنګه سره وې او وی صاحب دار دی ری څارشه دی دا کو زمو سردار دی خيرنا و وابن خيرنا دا په دې خسرې فلارم ډېر لوی خسرې وو فلارمې وی چې نه کولو نو پته کې عبد ابن سلام مخه تر را او دې ته یو هودوتا چې یو هودوتا لاندو یېږي دا حق تاسو تر اغله دا و منې دا پیغمبر فتاوست خپتا دا چې دادا اللہ در دا رسول لے او دا دادا غصفات چه توراد کی بیان شویدی کلی شویدو مقق دے او خپلے دا اووی چه زمدہ گوئی کوم اشهدو الله الہ الا اللہ و اشهدو انہ محمدن عبدو گو رسول بچه سنگوئی دا دامی دا اووی کنا و یهودوی چه غٹ در اغجن دے در اغجن سڑے دے شر رونا وابن شر رونا دیم غلط تے پلار ام غلط سڑے خبر ای بدلک انا زدیان خلق زیدی قوم برهن داد عبد ابن سلام رضی الله تعالی عنه بارکه دد او واقع راځ او دد بارکه دام راځي چې د یوحوبم لیدلو دوی یو ورځ می خوب ویته بنوی رسول سلام تعق بیان کړ خوب ویلی چ یو خیسه باغی کلام او پای کې ناز او په دې باغی کې لاس یې ستنه ولاړه ستنه هغه ستنې باندې خي جم خو په دې را تخسل ډېر ګران دي نو په دې ستنه کې یو کળે وندره نو را کળે ته میلا سواچ او خادمان نازټو نو نا خادمان را سره تعاون وکوزی داسې اوخي جوړه کی کل ز سنتا او ختم نو پ 셋يندی وقتی ویزر را پاسیدم دا خوب 어디ر چه چې ها را پاسیدم چه لاز سنگو RDو هز که مغتی کارای دیا اکرره ملاز کر شد خوببی نیدمی لیده لیده لاز سنگو نبی علی اسلام لیvous نبی علیسلاللہ وآسلام تا موی rework چه دق سی خوب موی进یده و آکره ملاز کر داس وی نبی علی اسلام را توی تابیری راک چه دا باخ شو نو دا اسلام لے اسلام او دا کډای چې د کنا نو قران کې لوي العروۃ الوثقا مضبوط ایمان نو دسته مضبوط ایمان د توحید د غسه خلق به او د کفر شت نه بده یاره تر دې چې پدی اسلام بتاله مرغ راځي نو یده دي خوب د واجب نو بیا صحابه کرام او چې نبی له سلام د تعبیر کو نو عبد الله ابن سلام د جنتی صحابيه دغه چې پیغمبر وی چې پر اسلام با دنیا نه ښه لکه جنتي دې کې بارحال قران پاک کې چې څنګه دا دی کتاب يهودو مليانو تذکره کوي نو څنګه چې د بدو تذکره کوي بد مليان نو د خو مليانو تذکره کوي نو پکې د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی دا غصی او رحمه دغ یو يهودي میمون ابن یامی ابن یامی د یو او عالم دی او د يهودو سردارانو کې دی مسلمان شوی دی او دغه واعظ تقریبا تقریبا دغه سید عبد ابن سلام رضی الله عنه په شان دی را د نبي عليه السلام خدمت کې حاضر شو او نبی عليه السلام باندې ایمان راو نو به وته وی ته د الله پیغمبر ته زماد قوم را وړه او د دې دعوت ورکا او زبا یو طرف آیمه د دینه پټ نو ته به دوی ته وی چلکه یو کار بوکو ځکه پیغمبر ته سوې نه تني هغه پیغمبر حق نه اخری پیغمبر نو دا شی بوگو چې زموږ تاسو موږ کې مو یو حکم فیصله کوون کې مقررو اب زموږ تاسو موږ کې فیصله وکړي لکه دا چا منازره ای ده نه بعض یو پکې حکم مقرره نو سب فیصله کیږي نبی علیہ السلام یې سې د یو طرف ته پټکو قوم اوراوس چې قوم پسې کسرو جدیالال يهود نو دی ورته لکه تاسو ما سر اختلاف کوی دا شی ووکو یو سره به حکم جوړو نه زموږ ساسو مان کې به سلاوږي نو سم خیال له سوق حکم خره دیر به سردار میمون ابن یامین خره کای به زمون حکم شي کنه دا زمو مشه زيه سردار دی به اعتماد سره یې یو دی عالم او توی ویرش ابس نبی له صلاتو او درې طرفته و نارغ مشخل کو سره خبره وکړه چې زه دې به زما اوسه څمن حکم شي دی به د میمون ابن امین چې کله حکم کوته تاسو په دراځي دی ته منظور دی دا فیصله وی بس 20 ځله بار نا غوي اشهد ان الله الا الله واشهد ان محمد الرسول خو لیکن يهود زديان خلقت د دې ایمان روړو رو باوجود پیغمبر تصديق اونکو ښاننده يهود دي داس دیو جن نبی علیہ السلام ایمان راوړې چن کا څاګ کم اووسم يهود ایمان او دین اسلام ته ډیر کم خال خال راځي دې په نسبت هر مذهب واله اسلام در ازي سيادت ډېر روان او يهود ډېر کم اوس ديو جن نبی علیہ السلام فرمایلي وغه وخت کپما باندې یو 12 يهود و ایمان راوړو دا ټول به مسلمانای شي لکه چې دا هر سرداران او موجیان یو 12 مسلمانان شو نو طول بسامش پو زدیان این آدیان دیر زیاد زدیان برحال نو ده یهودو متعلق چه ده یهودو دا سی وفدونن نبی علیه صلی اللہ راتلل او پا نبی علیه صلی اللہ سلام بانده ایمان با راولب پا نبی علیه صلی اللہ سلام بانده برحال داخل ده یهودو وستون او با نبي اسلام د ایمان راولو تذکرہ وا چونکی مسلمانان دا مهاجر نوی نوی مدینه ته راغلیو نو مخکې مایوزه کې ویل چې ابو حوا په دیوانه موافق نشي نو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې خنق تبیون بنی تر دې چې زما پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بلال رزیلان ها هم تبینی تبینیولیو بلال اصل کی بی بو بکر صدی غلام دا غشتو دا مشکینو بے ازاد کړ نو ام المولین عشر رزیلان دا رستونی خبرکوی دا بیا وادشوی دا فاغا واقعوی دا وی دا بلار مهم تباو دا بلال رزیلان هم نوزد بی تا پوس للا هغه اگا وقت کلی دا پرده حکم نورا را گل وی دا بلار تا پوس لام ورالام دا بلال تا پوس او وک کثیر زیلان هو بيمارو نو ویډه صح بيمار شه او اي چې بکلمن بيمارو نو کم زوره ولغنو املا په دې بيمارې ډېر اسح تکول برهان وی والد سي چي ورلم بيمار پر نو مرزه لزيات شه نو غبد اشير وي دې بيمارې په وخت کې کلو كل امر اين مصبحن في اهله والموت ادنى من شركنا عليه وي هر سړے په خپل کور کې سبا کوي خو په د باندې ملک الموت فرښتدا مرګ د پاره حمله کوي زکه د مرګ وي سړی ته د خپل په ایزار ده دی پنه یدل په ایزار ده دی تسمینم نیس دی یعنی دا په هغه مرز کې مرګ راياد او او یذ بلال وزلان هو خوختنی لچوارلم هکبی ویلو سخت تبوا او بلنی خفم مکی پسې دا خلک خبوده مهاجر بل کله وطن دی پات خفم او تبم وی چې کله تبلګه داسې خشوا نو مکی پسې ارمان کوه اشاره وی او وی چې علاوه له تشیری او حل... بای ها شیروی الا لیتشری حل ابيتن لیلتن بیوادین و حولی اصغر و جلیل ارمان دیوی چې او شپه مې د مکی په وادی کې تیر کړې وې چې غیرچا پیررانا سرګळे او حوالواړه ګوټي وې د مکی هغه ګوټي موټي وره را یاش وحل اردنا یوما مییا هم مجن نه تندي ل یبدونونه ديشاامتون توف او کله ب و چې زه یو ورځ د مجن غه چ شو اوغه ډ د مکه ی چشما. او کله چې ما طب د ش د تو غروونه بیا راکاره او زه مانې کوو که نه خپل کلی وطن دا ډیر ګران سخ ش دی خپل کلی وطن نه سړی لريشي رااضي دي. او بیا تا چې په روزلوم سره ځې ته لې بارحال اگر چې دا بلال رضی الله عنه حبشي سره خو مکه کې دوه پادشاه چې اماکه بس خپل وطن ګرځیدل ورپسې خفاو سره ده چې مکه کې څونه تنگ مو وخټه کوبه خپل کله وطنو خفاو بواته او وکله کله کل بلال رضی الله تعالی خو خيرې کوله اول اول, اول. چې الله دې پاودبا او شیبا او ولید باندې لعنتو کی مونږه د مکه نه روښتو د مرزونو زمو په تارایو مرزونو زمکه مدینه کې ور ابو حوا په دینه موافقه او بيمارای و, و پکړې اائشه رضی الله عنها ما ماده دي د حالت لیدو کوړتلالم نبی عليه السلام ته وی اے د الله پیغمبره بلالم بیمار دی بابا او بلال رضی بیمار دا. او پا دا بی پا دی او ډېر په تکلیب باندې نو تدوقه چې الله دا بيمار مرزونه لري مو نبی عليه السلام یې وکړه الله دیو خدا چی بی پسی بی مکی پسی خپو نبی ریسانا خودا چی راتا مکی پسی خپو پل کلی وطن پسی پر ریو نیو وطن کی هر سنگی نو سڑے دونا نیو خوشاله آلا پل کلی وطن یا دی پل وطن کلی وطن کور دو خودا دوی پیدای شکلی وطن دی دب لارنا نو دعا نبی علیہ السلام اکڑا اللہم حبب لنا المدینہ که حبنا مکہ او اشتف اللہ ترا مدینہ منتدس محبوبہ کے لگا سنگ چے منتا دا مقام محبوبہ خپل وطن را تخوا خو پختانوی کنا ویر شڑی تخ خپل وطن کشمیر حالانکہ مکہ کے مقام دیر دی عزت دے او سیوا دا غرم اسمش نہ یو چشمہ بگیدو بوذا زمزم ولیکن بس ایز خپل وطن محبوب او بیا وی وصححھا وبارک لنا فی سایہھا وَنْقُلْحُمَاهَا فَجْعَلْهَا بِالْجُحْفَة اللہ دادی دا آب و حواد درستا کیا پا دے مکہ کی خیر برکت واجش دادی پا ساع ومد کم خیر برکت واجش ساع ومد داغ زمانے دا نابطول پیمانے وی نابطول گوپے کے لئے او اللہ دادی دا تبا او دا بیماری تا جحفیت منتقل جحفا داغ وقتی یهود پا دادے کے عبادو ده اسلام دې سناو نو تدوان نبی عليه السلام نو نبی عليه السلام وی بیا می خو بولیت چې او تق قوره خزر ببر سره او د مدینه نو توجح فی تلاړه نو می تعبیر وک چې د مدینه بمارې می مارې لړی ودی د مدینه نو او بیا ابو حوارده رفقل شو دغه مهاجر زړه کې معل المدینه سره مینه محبت واچو بس بیا کلی وطن شدا مدینې سره مینه محبت توبعه او خوشحالو خوشاله با و بیا بلادت حدیث کې بلکې راضیشه دعا کې نامېرو الله دومره برکت په مدینه کې واچ لکه سمره چې تا په مکه کې اچولې دغې چند په کې واچ نو الله پاکه د دعاګانې قبولی کړ د نبی عليه السلام د صحابه کرامو مینم پیدا شوا ابو حوام خوشوا تبې مرزونو مشکلاتم ختم شو په دې دعا او مینه محبت یقینا د مدینې سره مینه محبت با علم مسلمان یو حدیث کی راضی ده بخاری شریف کتاب المغازي کې روایت را نقل کړي دی یو قبيله د بنو حنيفيه نبي عليه السلام هغه په صحابه و لګل او سړيوا جهادي مقاوه نو چې بابا سراتل او سردار سماما چې بیا صحابي شوي درې مسلمان شوي درې ځلان اغا سماما رضی اللہ و تعالیٰ نو ہوئے لمسلمان نو سردار اے پلا رکیو نیو رہو قید کئی راو اس کی دیشی صحابو سر ست عروض معروض کرد نوی نبی علیہ السلام دیستان بوری اتڑے نو دا سماما اس سن بوری اتڑے نبی علیہ السلام برا رہے وردوئی سماما سنگ لے نو نبی علیہ السلام دوئی خیم خوب کذل او وجلم نو یو زادم د یو دا وین ساواله سره بوچنه مطلب یاداو چیرته خو خسړې ظلم زیاته چا سره کې یادا مطلب کوم وجلم نو ورقام قبيله مې نه تا پوس کوي کی دمکيه کولا او کچرته در سره خو کله زاد د نو بیا به یو شاکر شړې سره خو کې یعنی شکر بری ټولو مر کوم ادا کوم او منم احسان او کمال غاړي چې سونه چې کوم قبيله مې نه نبی علیہ السلام ati sunu ilaaq t tadalay zakaw masjid nabawi ke che da rozana da munzun pinza waqta da mawriyo guriyo quran aw darsunam che tirishi asar kiti paday mawruz nabiyye rasool be ara awata ye samama sahal de we wa samama zara khabar a asar bina kaita de wa magadri wa khabar ye paday mawruz nabiyye rasool be ara awata ye samama sahalat thi wa te umar zara دا ازاد میکنه چیس اینگه ازاد که او باغو دا که جروف قوز دا مجینبوینی سکره گره دی بیرو حافه گیوه دا باب فحد چه وردوی د مدینی مزجد دا باغ دا ترب بس اغا باغوه قوز دا مجینبوینی شاست نوی اغا باغ تنه نو غسلی او که ایکی کوئه و بوی بای و پس راغ مجلس تاوی اشهدو اللہ الهی لله و محمد رسول مسلمان شو. نو نبی علیہ السلام ده پدی مقیو خبر کدیو مقصدی خبر میدعو. نبی علیہ السلام تا وی چی پدی مخ د زمکا در طولو بد ما تا تخکاری کاری ده. خوز اللہ گواره چی پدی مخ دی زمکا ستا مخ پدی طولو کی خواک. او پا مخ دی زمکا ستا دین ندیر لی نفرتو. خوز را تا پا مخ دی زمکا ستا دین محبوب کائل. او پا مخ دی زمکا ستا دا خار دیر بد شو څه تا د هجرت کړه مایه چې دا غو سابيانونه وی دین والا راغلي دي کنه خلک ګمرا کوي نو قسم بالا چې اوسمه پرې مقدس مکه استاد د ښار نه محبوب خار بل شي نو نبی عليه السلام ورتبیه د جنت زیره ورک دا زیر الله بدل جنت درک مخبر دا چې سننه دا داوي د پیغمبر سره مینا دا غد د دین سره مینا او دا غد دا کلی سره مینه او د قصي اوسمه مسلمان د پیغمبر سره چې مینا سر شي الپیغمبر د کلی سرومن ساتیو د پیغمبر د بل سره من له ساتیو اقول قولي هذا استغفر الله لي و لكم من السائر